Basi karibu katika shule ya Biblia. Leo tarehe 21 January mwaka na moja, januwa, na moja. E, kama tulivyosomewa tuko katika mlango ule wa 25 kwa kitabu cha mwanzo. Kitabu cha mwanzo kina milango 50, kwa hiyo ni furaha yetu na ni furaha yangu hapa kuona kwamba tuko angalau nusu ya hiki kitabu. Eh kwa hiyo kwa muda wa, wa wa wiki 25 tumekuwa tunasoma sura moja moja kwa hiyo tumefika nusu ya hiki kitabu. E, ni faraha sana. Yaani kwamba tume Eh e, naweza kusema, naweza kusema sasa ni furaha kasi gani? Ni furaha kubwa sana. Na ngoja nifanye kama sehemu ya utangulizo. Nifanye kama sehemu ya utangulizo. Eh Naweza kusema ni sisi tu pekee yetu Tanzania tuwe kusoma e, sio kusoma, kuhubiri na, na, na, na kutafakari maneno ya Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo kuanzia mlango wa kwanza mpaka mlango wa tano leo. Ni sisi pekee yetu Tanzania. Naa nadhani kwamba kuna wengine. Nimechunguza hawapo na hawataki Unao sema sasa umejivuna? Hapana. Na kama ni kujivuna basi nimejivuna pamoja na ninyi kwa sababu sifanya peke yangu tulifanya pamoja. Okay. Lakini Paulo nyingine anasema kwamba anavyofanya vile, anapohubiri vile, mahubiri ya Paulo yalikuwa yanahitaji mtu kujitoa kweli kweli kwa Mungu. Anasema wakati mwingine anafanya hivyo ili kusudi kama kuatia wivu wengine. Kwamba ah, ina maana wale wanajisifu kwamba eh, na hatujajisifu. Tumesema tutilichofaa kwa ma ndo waliosoma milango 25 walio bibi milango 25 kitabu cha manzo peke yao na wanaendea mengine 25 kufikisha hamsini, eh basi ngoja na sisi tujaribu naisha waona kuna watu wanaoalianza anza lakini nafikiri wameacha walianza anza wakati tunaanza na Isaia eh ngoma ya watoto haikeshi aitaimba itafika simfarije na sisi vilevile watoto tunaweza tusikesha lakini kwa neema ya Mungu na kwa sababu eh tumeweka peer abid ae itakesha tutasonga mbele na tutamaliza na tutaenda sehemu nyingi nyingine amina e, eme, kama utaangulizi tu mtu mmoja anaweza kusema sasa mbona kama vile e, nyiye mnajiona ni labda ni bora hapana kwa kweli naomba nisieleweke hivyo tusieleweke hivyo kwa ndugu mtazamaji wetu anayetufuatilia kutokea mbali aji kwamba ni, ni kutiana moyo na kuonyeshana ni kama kama mtoto mdha, e, ha, Hajifunzi vizuri darasani Eh una kuonyesha yule aliyefaulu sana ili kusudi am, amtie kama wivu au amtamanishe mwingine ili kusudi huyu ambaye hafanyi vizuri ajue kwamba ala kumbe kuna watu wako juu kiasi kile ngoja naamini nijitahidi ni eh hem tusome kutoka katika kitabu cha ni semu tu ya utangulizo na maneno hiyo tusome kutoka katika kitabu cha tusome Yohana e, mlango ule wa 4 e, mlango wa 4 mstari ule wa Shina mbili, 22 Yohana shina mbili ni same tu ya utangulizi wa hoja hiyo kwamba ni sisi pekee yetu ambao tumeweza kuhubiri iki kitabu eh mpaka mlango wa 25. Na ni, ni tukiona kwamba ni ni, ni, ni BD flani ni ni mafanikio ni achievement eh mlango wa shina mbili mlango wa 4 msari wa 20 na, na mbili Biblia inasema hivi. Em Kwasila moja Yesu akamwambia Mama, unisadiki saa inakuja ambayo mwabudu baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Isaya na 22 anasema, ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho. Eh, kwa hiyo leo hii ukimwambia mtu kwamba anachokitabudu hakijui, ataona umejivuna. E, lakini sisi tunasema kama alivyo sema Yesu kwa sababu so tunaabudu Sawa sawa tunaabudu maneno hayo hayo ya Yesu. Eh? Sasa kama kulikuwa kuna watu ni taifa la ya wa tena watu wenye ukoo wa Yakobo na Ibrahimu, wanaabudu miaka yote lakini wanachokiabudu hawakijui. Hivi unaweza kuabudu kitu chochote kijua ukafanikiwa? Unaweza kufanya kazi sio ijua ukaiweza? Hapana. Kwa hiyo unaona kwamba kuna uwezekano unapokuwa umesimama katika kweli ya Mungu kwenye nuru ya Kristo una uwezo wa kumwambia mtu kwamba we kitu unachokiabudu ukijui na maana hakikufai chochote ikiwezekana acha abudu ki, kitu kilicho una, ambacho, ki, ki, mungu me, eh, ambacho Mungu ame ambacho Mungu amekieleza maana katika eno lake eh ukisoma katika kitabu cha wakonito wa pili ni kama utaangulizo wa hoja hii wakonito wa pili mlango ule wa wa 11 eh, wakonito wa pili mlango ule wa 11 na sitaka sana kwenye hoja hii kwa kweli wakonito wa pili 11 ustari ule wa Shina tatu anasema hivyo. Kundi la 2:11. Eh, tatu bina anasema bina anasema Paulo anasema katika neno la Mungu anasema, "Wao ni wahudumu wa Kristo." Anasema, "Na nena kiwazimu, mimi ni zaidi." Kwa hiyo kuna uwezo u, u, kuna neno la Mungu linatuonyesha kwamba kama unafanya zaidi ya hao wengine, Unaweza ukawaambia Paul anasema je kuna watu wengine wanaohubiri habari za Kristo eh mimi nawazidi Je tukisema kwamba tumemhubiri milango 25 hakuna mtu mwingine tumemzidi kwa tumejivuna sana kweli. Hapana lakini tunamuomba mimi ngetamani makanisa yote ya Tanzania ambayo yamkiri Kristo ya uweze kuhubiri maneno ya Kristo bila kuhubiri maneno yao. Waihubiri Biblia yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa sababu Ndiyo maelekezo ya Mungu na ukiona na nilikuwa somo la Jumapili kama nakumbuka. Ukiona unahubiri umeacha maneno fulani ya Mungu ujue hauko sawa na Mungu na una Mungu. He, kwa kweli. Ukiona kuna maneno huhubiri. Kwa una kitabu cha ufunuo hukifungui, au una mistari yako mitatu umeikaribia ya kule tu peke yake semu nyingine utaki. Ujue hauko sawa na Mungu. Unachokiabudu hukijui hata kama utaona mambo yanaenda vizuri. Hata kama ukiona kanisa linaenda vizuri. Kama una watu wana wanafanikiwa wanafanya ni wanafani, ujue kwamba bado umempungukia Mungu. Amen. Amen. E, na kwa tu hiyo hoja utangulizi e, tuko tayari kwa mtu wetu ile kwa kanisa lote ile kwa kusanyiko lote kwa kundi lote hili kutoa msaada katika udogo wetu na uwezo wetu usio mkubwa sana namna ya kuhubiri maneno ya Mungu kwa ukamilifu namba zetu zinapatikana mawasiliano yetu, yetu yako wazi tuko tayari kushirikiana na mtu wetu yule ambaye anapenda kuhubiri biblia kwanzia mwanzo mpaka ufunuo na namna ya kutafsiri wa Mungu. Watu wengi wanashindwa kutafsiri neno la Mungu sio kwa sababu hawadipendi ni kwa sababu hawajajua namna ya kuhubiri. Amen. Tata tuja katika sura ya leo ile kwa ni utangulizi unaoendana na nusu ya kitabu tulikofikia ambalo sio kazi ndogo by the way. Nangu wa tano, uwe, hoja ya kwanza ya hoja ziikuwa saba lakini niweka niona nizifanye ziwe sita nilifupisha kidogo hoja saba hoja sita hoja ya kwanza inasema eh, inasema inapatikana katika msali wa kwanza mpaka wa sita tunaenda hapo lakini hoja ya kwanza tunayoiona hapa by the way ngoja nitangulizi kusema tutaona hoja tumesema sita lakini hoja kubwa sana watu wengine huwa nasikiliza kidogo alafu kujua tunaenda wapi tutaona hoja nyingi lakini hoja kubwa kabisa nilizoziona hoja ya kwanza naiona ambayo ni kubwa e, ni tutagusa yale mawazo au vitu tulivyo vizoea kwamba wanaume huwa wanakufa kabla ya wanawake ya wake zao. Si ndivyo inavyojulikana na ni maisha yanayotegemewa, si ndio? E, tutaligusa humo Kwa hiyo ni mtu anayefuatilia asiwahi ku, kuwacha kutufuatilia mpaka angalau afikie. Haki hiyo ni muhimu sana. Eh lakini tunaona pia maisha ya mtu asiye mcha Mungu yanavyoweza kufanikiwa wakati ya mcha Mungu yakawa yamedorora dorora bado haimzui kuonyesha kwamba mcha Mungu ndio mwenye faida bali hata kama Aisha yake ya yamedorora ya ya hiyo ni hoja kubwa tutangenge maisha ya Ishmaeli na maisha Yesaka, ya Esaka yako kwenye sura ile alafu baadaye tutaona eh, maisha ya upumbavu wa Esau ambao Mungu anayeweka makusudi kusudi na, na wakristo wengi wapo hivi E, hawajui amana hawajui uzaliwa wa kwanza aliyopewa na jina la Kristo aliyopewa lakini wanavodhadirisha na kulidharau kama vile Isau alivodharau mzao e, nafasi yake ya mzaliwa wa kwanza eh vitu, vitu vingine tutaviona sasa tuanze na tia kwanza eh na yamkini hii tia kwanza sio katika yale makuma ma 3 tu yataja eh inasema Isaka alikuwa muujiza kwa Sara sio kwa Ibrahimu tunaona kwamba hoja ya kwanza ndioiona na nitaifanya fupi kuzaliwa kwa Isaka ule muujiza ambayo inaonekana Isaka lisa, katika muujiza wa Mungu na ahadi za Mungu na nini na tutagundua kwamba haukuwa kimsingi muujiza kwa kwa, Isu, kwa Ibrahimu nikuwa kimsingi ni muujiza kwa Sara e, na tutaona tutaanza na msari wa tutusome mstari 6 tayari nasema Ibrahimu alioa mke mwingine jina lake akiitwa Ketura akamzalia Zimland na Yokshan na Medan na Midian na Ishbak na Suah Yokshan yo agamza Sheba na Dedan na wana wa Dedan ni walikuwa wa Ashuri na watet, na wale Tushi na wale Umi. Na wana wa Midian walikuwa Efa, Eferi na Hanoki na Abda na Elda. Hao wote walikuwa ni wana wa Ketura. Msali wa sita, Ibrahimu akampa Ishaka yote aliyokuwa nayo lakini wana wa Masudia aliyokuwa nao Ibrahimu Ibrahimu akawapa zawadi naye akawaondoa katika mahali kaa Isaka mwanawe wakati wa uhai wake waende pande za mashariki mpaka nchi ya Kedom. Niongeza hoja nyingine ambayo haikuwa sehemu yake lakini wewe tuziunganishe tuzi mistari sita ya kwanza. Kwa, kwa tunaona kwamba Ibrahimu alikaa muda mrefu na mtoto. Mpaka afikie miaka 100 Alimzaa e, Isaka lakini alipokuwa na miaka e, 87 alimzaa alimzaa Ismaele kwa kujitafukia yeye mwenyewe. kwa hiyo Isaka hakuwa mtoto wa kwanza kwanza wa Ibrahim. Kwa hiyo Ibrahim alipata mtoto alikuwa muujiza kwa sababu tayari alishapata kwanza na mtoto wa kwanza. Alimpata. Lakini e, Sara hakumpata. Eh, Sara alikuwa amempata. Hii pia baada ya Sara kuwa amefariki tunaona kwenye mlango wa shina tatu. Sara alifariki kwenye mlango wa, wa shina tatu. Eh, nadhani alikuwa na miaka 127. saba. ni mkubwa tu nzuri ule mujiza kwamba amepata mto, mtoto mmoja uzeeni haikuwa mujiza kwa sababu endea kupata na watoto wengine. Kwa hiyo na hawa hatuonekani wakiitwa miujiza. Eh? Lakini kama Sara angepata mtoto baada ya Isaka bado ungekuwa muujiza. Kwa Ibrahima anaendea kupata watoto wengine sita na vizazi vingine. Nadhani aliona na, na wajukuu hawa watoto. Eh, kwa hiyo unaweza kusema sasa hii hoja ni hii hoja wakati mwingine ni kujua kweli halisi hata kama hatuoni matumizi yake ya moja kwa moja. Lakini hem katika kitabu cha Warumi mlango wa moja eh, eh akina Isaka na Ibrahimu na Sara na wengine wengi Mungu anawaeleza kwenye kitabu cha wa cha wa Hebrewia wa 11 eh mna, kwenye lugha ya yaki, King James au lugha ya Kiingereza maana nitamkuta na kuita the hall of faith au watu walio na imani zisizo za kawaida wanaelezwa upya katika mwanango wa moja na ni tabia nzuri katika kwa wasomaji wa Biblia Unapo ona sehemu moja ya maandiko inafafanuliwa na sehemu nyingine ya maandiko ni sehemu nzuri sana ya kujifunza maana ya, ya maandiko yote mawili. Eh, yani, agano jipe ninapolierejelea agano la kale. Eh ni tofauti na ambavyo ungeweza kusema kwamba Mungu alikuwa anamaanisha nini kwa kufikiria wewe. Eh, haya maagano mawili yanapoongea pamoja basi ni sehemu nzuri ya kujifunza. Tusome mstari wa nasema kwa imani Eh, Warango moja, wa Ebrania moja nasema kwa imani hata Sara mwenyewe alipokuwa uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake kwa kuwa alimhesabu yeye ahidi kuwa mwaminifu. E. Unaona kwamba uwezo, uwezo wa Sara wa kupata mimba ndiyo uliokuwa umepita. Unadhani kama uwezo wa Ibrahimu wa kupata mtoto ulikuwa umepita? Kwa sio haukupita, kwa sababu baada hapo salipata na wengine. Eh. Kwa hiyo tunaliona hilo uh, unalojua sasa tumejifunza tumeona kwamba agano jipya linafafanua kwamba ule muujiza ule ulio tokana na imani unafanyika kwa sara zaidi na kweli muujiza. Unajua ukifanya kitu mara moja. Kwa mfano mtu akienda karuka akaruka labda kizingiti kirefu sana. Mara moja unasema ni muujiza lakini kama anafanya kila siku anarudia tena unazana, unadhana na wawili na watatu. Uwezo kaita bado ni miujiza. kila siku unafanya mujiza. Kwa kwa Ibrahimu hakuwa mujiza, mara kwa mara kwa sababu alikuwa kwa ujumla anapata watoto sita. Alikuwa na wawili. Kwa hiyo watoto saba si kusema kwamba wote aliwapata kwa muujiza. Eh lakini Sara anapata moja wa mujiza. na akatimiza makusudi ya mujiza wa Mungu. Tusome lakini pia tusome kitu kingine na nisikae sana hapo. Tusome pale. Tu, turudi pale kwenye agano la kwenye wa tano. mwanango 25:5 Biblia inasema Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo eh aliyokuwa nayo. Kwa hiyo tunaona kwamba Ibrahimu ana ana watoto saba. Eh mali zake urithi wake anampa huyu mmoja. Eh je, wale watoto wake walikuwa hawana vina saba kama alivo Isaka. E, watu wengine wao wanauliza wataalamu wa maneno ya Mungu anasema Ibrahimu alifanya kosa je alifanya upendeleo? Eh ki binadamu kimsingi alifanya upendeleo. Lakini ukiangalia mturudi mlango wa, wa moja e, mstari wa kumi pa 12, mlango wa 21 eh mstari wa 10 alipozaliwa Isaka, mstari wa kumi anasema hivi. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu mfukuze mjakazi huyo huyu na mwanawe maana mwana wa mjakazi hata rithi pamoja na mwanangu Isaka. Na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanae. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pake. Usihitaji si, kuendelea zaidi. Unaona kwamba wazi alikuwa amelitoa Sara, kwamba bwana sitaki mwanangu mimi mke halali aanze sasa kugawana mali na urithi na vitu vingine. Yeye yeah, alikuwa anaviona katika vitu vya mwilini, lakini huku una maana pia ya ndani ya kiroho. Sitaki wana. Natuja kuiona kwenye kitabu cha, cha Waagalatia mlango wa tatu na 4 kwamba yale maneno Mungu anayarejelea kwamba lazima ufukuze njia nyingine yoyote ile ya urithi wa mbinguni ubakize urithi unaopitia katika Kristo tu. Tulikuja kuona hilo. Kwamba huwezi manake nitashiruo kwamba hakuna njia nyingine, hakuna warithi zaidi ya mmoja. Kuna mrithi mmoja ambaye anasema anapitia katika m, katika uzao wa huyo Isaka ambao ulokuja kuwa Yesu Kristo nao sio kwa jinsi ya damu kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo ilikuwa ni lugha ya taswira. Kwa hiyo hata hivi vitu Ibrahimu akaona atimize yale maelekezo ya Mungu na Sara. Eh Sara peke yake zingewesema ni kosa lakini Mungu aliyarudia akasema alichokuambia Sara kifate Kwa hiyo Eh tunaona kwamba hawa watoto wake wote Aliwazaa baada ya Sara kuwa amezeeka ameondoka na hata huyu Ishmaele wote alishowapeleka Ishmaele shamondoa na mama yake Hajira na hao nao anawatuma wa, lakini Isaka ndo anaendeleza ule uri urithi kana kwamba ndo na, mtoto wa pekee na Biblia imeta mtoto wa pekee Picha nyingine nyingine tutayopata ni kwamba Lazima tuhakishe kwamba kwa jinsi ile hasa kwa sisi kwa vijana mnao kuwa kwa kishe kwamba unapata wale watoto kwa jinsi ya mpango wa Mungu kama waisaka sio kwa jinsi ya nini ya Ishmaeli kwamba tashwira yake ni kwamba hapati urithi wote hapati zile baraka za Ibrahimu vizuri Amen Kwa hiyo tunaiona hiyo hoja yeye mstari sita kwanza inatuonyesha jinsi ambavyo watoto walizaliwa na haikuwa muujiza sana lakini na kwamba urithi ulienda kwa mtoto mmoja hasa na Mungu alivyosema na maana yake tumeona. Lakini hoja ya pili na nawahi tusinifikie kwenye zile hoja kubwa. E, okay, katika zile hoja kubwa tatu na tunaipata hoja ya ile ni hoja ya pili lakini hoja kubwa moja kwamba e, Ibrahimu hoja ya pili nasema Ibrahimu anaishi miaka sabini na tano dhidi ya miaka na saba ya Sara. E, tusome mstari wa na tano mstari wa tano mpaka wa kumi E, Ibrahimu akampa Isaka yote alikuwa nayo lakini e, okay tukio tumesha kusoma na wasaba anasema hizi nduzo, hizi ndizo siku za miaka ya maisha ya Ibrahimu alizoishi miaka na na sabini na tano Ibrahimu akafariki naye akafa katika uzee mwema mzee sana ameshiba siku akakusanyika kwa watu wake Isaka na Ishmaeli wanayo akamzika katika pango ya Makpela katika shamba la la efroni bini Sohari muhiti direkalao mamle unakumbuka hapa ndiko aliko ziko nasara si sasa katika taswira ya dunia ya leo hawa watu hawakutegemewa waondoke hivi leo hii unaweza kuona uhakika mia kwa mia kwamba watu watakapokuwa wameoana mume na mke unaweza ukawa na waka kwamba mme atatangulia kufu mm -hmm. e, na wanakwambia waume muwe makini m mwache hata wanawake wenye mali zao na fedha zao muache mkae muhakikishe kama ameshaandika urithi kusudi mkeo asije kateseka ukishakufa Kana kwamba watu wanajua sasa dunia imeshajizoea hivi eh sasa biblia inasema kitu fulani ana nahisi kwamba ni, ni, ni, ni somo muhimu tuliruhibia au tuliruke tutendee na kuna vitu vingi vya kuhubiri tuliwaturuhibia eh nani akasema ni kweli ndivyo ilivyo e asimia kuba. kwa mfano kama una wanandoa e eh, nani 10 mme, mme na mke ko, kapo kumi n, Saba mpaka na, mpaka 9 wanaume lazima watatangulia kufa hata kama wanalingana umri au hata kama mume labda ndio mkubwa e eh, ukiangalia umri wake wako hata kile kinachoitwa life expectance life expectancy dunia nzima sasa hivi kwa mataifa leo wanaume wanakufa katika miaka kati ya sabina, nane mpaka themanini. Wanawake ni kuanzia 82 mpaka 85. Eh. Sasa ukichunguza sio mpango wa Mungu sana. Mpango wa Mungu ni kwamba kila mtu ataitwa kwa wakati wake bila kujarisha kwamba ni mke au mme. Eh. Niyo sababu unaweza kupata hata watoto wanakufa. Kwa mpango wa Mungu kila mtu anaitwa kwa wakati wake. Lakini sasa hivi duniani kuna kitu ambacho hakimo, okay kwa kama kama kama Biblia tunachokiona imekuwa kinyume. Alianza kufariki alikuwa nani? Sara. Sara. Eh. Kwa hiyo siku nyingine ukisoma sehemu nyingine utakuta mwanaume ametangulia. Yaani e ni mchanganyiko. Anaweza kaanza mwanamke anaweza kama kama ambavyo Mungu ameumba. Lakini kwa dunia imesha kuwa kanuni kwamba mwanaume lazima tangulie kwa asilimia nyingi sana. U, tuta mtende sehemu nyingine tuangalie em, tuangalie sehemu si kadhaa kadhaa tu afi tutafute hem tusome katika kitabu cha manzo mangu wa 35 kwa nini wanaume wanata, wanatangulia kufa na je wanapenda je wako tayari kuwacha kutangulia kufa wako tayari hawa wanaume manzo ule wa wa 35 mstari wa 18 biblia inasema huu mlango 35 18 biblia inasema E, ikawa hapo katika kutoa roho yake maana alikufa akamwita jina lake Benoni lakini babaye alimwita Benyamini. Tunaona kuna binti kuna miongoni mwa wake wa wa, wa, wa mjukuu wa Ibrahimu Yakobo anakufa kabla ya Yakobo vile vile. E, alafu ukisoma katika mlango wa na tisa, tunaona yani huyo ni Raheri huyo Raheli alikuwa ana, ana amepata mtoto wa pili Benyamini alikufa lakini Huyu baba alikuwa bado hajafu e, Yaani ukiangalia kwenye Biblia hakuna hii taswira ile inayoseleka kwamba lazima wanaume watangulia. Anaweza katangulia wanaume anaweza katangulia wanawake kutegemea tu ambavyo Mungu ataamua kuwaita. Ila siku hii dunia imeshajiwekea halali kwamba lazima imuite mwanaume kabla Tutaona sasa. Sasa unasema nani anamuita tutaona. Tutaona nani anaiita. Eh mlango wa 49:31 vile nasema eh 40:31 eh anasema humo walimzika Ibrahim pale Makpepe pale na Sara mkewe humo wakamzika Isaka na Rebeka na mkewe eh Yakoba anasema sasa nami humo nikamzika Lea shamba na pango iliyomo eh, iliyomo lililonunuliwa kwa bani Hefe Noneho kwamba e, nasema, ni mzika pare pare. na Leia. Eh Yakobo anasema na yeye alimzika pale pale walikuwa nasemwa hawakuzikia. Na by the way tuliona kwamba hii sehemu ipatikana wakati wa kumzika sana. Ibrahimu alitaka kupewa bure tu. Angekuwa mtu wa leo vitu vya bure bure. Ibrahimu alisema pana. Mimi na shukrani Lakini break. Ningoya nipanunue. Na baadaye inaonekana kwamba ilikuja kuwasaa wote. Unaweza kutumia pesa yako au kutumia nguvu zako kupata kitu kafikiri labda labda hakina faida kumbe kilikuwa kina maana baadaye. Tunaona ilo sehemu, mpweo kurio nero. Sasa twende tunaona kwamba kwenye Biblia nimeitoa mifano tu ya hawa akina baba waliokuja kufa baadaye lakini kuna sehemu ambapo wakina baba walikufa. Kwa mfano tunaona kwenye Biblia kokwa kuna mananii wengi sana ma, wanaoitwa wa wajane. Maana yake na wume wao. Wao wengi kwenye Biblia ndiyo sio? Kwa hiyo tunaona kwamba huko kuna wajane walio wakiume, wakike, na wagane gari wa kiume. Kwenye Biblia ilikuwa nusu kwa nusu lakini leo hii si nusu kwa nusu. Sasa kwa nini imekuwa hivyo? Hembe twende tukatafute majibu kwenye Biblia. Tuwekeone home mstari, Tuchukue kwenye kitabu cha Kutoka. Wa shini ni na mbili, mstari wa 24. Twende haraka kidogo. Kutoka shini na mbili, 22:24. Biblia inasema, Biblia ina majibu yote. Eh, 22:24 Biblia inasema, na hasira yangu itawaka moto eh Nami nitawaua ninyi kwa upanga huyo ni Mungu anasema na wake wenu watakuwa wajane na watoto wenu mayatima Unaona kama tunaanza kupata kama inatokeaje hapa hapa m -m -m Mungu me, amefuraya michukizwa okay, Oke alipochukizwa alisema nitawaua wanawake au ndooa watoto ndooa alichagua kuni moja kaliu alikuwa ni nini, nini watu gani wanaume Eh, hawa naume ndio wanaohukumiwa. Unadhani ndiyo walikuwa watendadhambi kuliko kundi jingine lote? Hapana. Eh? Tunakuja, twende katika Zaburi ya na tisa Ustari wa Zaburi ya na tisa nilisema kwamba ni mgononi mwa hoja kubwa. Lazima tupate majibu kwenye Biblia. E, moja na tisa tisa, Biblia inasema Zaburi, Zaburi ya na tisa tisa Eh? Tunajibu hoja kwa nini wanaume wanakufa kabla ya wanaume? Je, ya wanawake je? Ni sababu ni nini? Eh? Je, mpango wa Mungu? Je? Eh. Wanajamii wenyewe wote vile hemitoone jibu. Biblia inasema mwanzo wa, nangu wa na tisa ustari wa tisa Zaburi nasema hivi. Wanawe na wawe yatima na mkewe na awe mjane. Unataka kuanza Je hapa ili neno linaongelewa kwa furaha ya Mungu kama vile ambavyo Mungu amekasirishwa kule. Eh. Lakini akikashirika anayeuawa hapa anakuwa mwanaume. Eh. Anakuwa mwanaume. Hem tuende katika kitabu cha Yeremia tutaunganisha tuta hoja sasa. Yeremia mlangu ule wa 18 21. Yeremia 18 21. Yeremia 18 moja E nane 118:21 Biblia inasema 18:21 Na soma kama hili natakiwa wanaume walisikilize kwa umakini wajiepushe kwa sababu Mungu anapotoa majibu ni vizuri ukasikiliza ukafanya kazi eh Hii ni somo la wanaume ile la laku, la la kuwa tahadharisha Mungu anatahadharisha wanaume na mimi pia ni mwanaume eh lakini nitasoma neno la Mungu vote ilivyo yalivyo wana nane Yeremia 21:20 inasema Kwa sababu hiyo uwatoe watoto wao waone njaa, uwatoe nguvu za upanga ziwapate, wake zao wafiwe na watoto wao na kufiwa na ume zao, waume nao wauawe na vijana wao wapigwe kwa upanga vitani. Unaona hapa anayepigika ni nani? Mwanaume ni mwanamke. Kupati andiko kama hili sehemu nyingine kwenye Biblia. Kunapotokea asila na Mungu kuchukua hatua M. E, anaanza na wanaume. Eh. Emtwendeshe nyingine Twende. Sonsome katika kitabu cha Twende kwenye ni soma ambapo harusu wanaume moja kwa moja lakini linahusuhuje hiyo ya kuwajibisha watu. Mlango wa tano Kitabu cha Yohana. Yohana, ndio Yohana mlango wa tano mstari ule wa 3 anasema hivi. Yohana tano tatu anasema hivi. Ninyi Eh Yohana some Yohana tano Hivi ni tatu tusome sita Mimi ni mzabibu. Twaende tano anasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaenda ndani yangu, nami ndani yake huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka mlango wa ngapi wa 15 eh, wa sita ndio ulikuwa unatafuta eh anasema mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka mtu asipokaa ndani ya Kristo anabaki, anabaki hai maana yake kubwa ya, ya kwanza ni kiroho lakini na maana ya, ya pili ni kimwili kwa sababu so Kristo ndiye anayempa uzima wa mwili ni vile vile sasa hem mtu angalie leo hii ni ukienda kwenye familia za wanaume za za za wana za watu e? mme na mke uwezekano wa kukuta mtu anaenda kusali hata kama anaenda kwenye kanisa la oviovio kiasi gani atakuwa ni mwanaume, au atakuwa ni mwanamke sana sana atakuwa ni mwanamke ndio sio sisi tunaopeleka injili huwa tunajikuta tunakuta kuna wanaume na wanawake lakini anayekubali huwa ni mwanamke je ni tunafurahi hapana Najie ndio si tuliaamo hapana lakini ndivyo hali ilivyo. Sasa kulingana na neno la Mungu anasema yule mtu ambaye hataki kukaa ndani ya Kristo anakatwa anaondoka. Sasa huyu asiye sali, huyu taka kuisikia injili, huyu taka kufanya nini? Ni katika hawa wili ni tawi lipi? Huyu ambaye angalau anaenda, anasikia injili. Ni katika haya matawi mawili. Lipi ambalo litakufa lita, lita kabla jingine? Ili za ni eh, ni Eh, sasa ili somo tumeona kwanzia kwenye agano la tumekuja, tukapata kanuni hiyo yo kwenye agano jipya. Mtu kundi lisilojihusisha na habari za Kristo. Na Kristo huyo yuko ndani ya ile nyumba, harufu yake ipo pale, lakini yeye hataki kuinusa. Uwezekano wa huyo mtu kuondoka kabla ya mwanzake ni mkubwa. Je, ile swali itamkuta Ibrahimu? Haliwezi. Ile swali itamkuta Isaka. Ile swali itamkuta Yakobo? Ikiwa herta mkuta Daudi, watu wote wanaume kama wanaume wanataka kukaa maisha marefu. Eh, wakaondoka sawasawa na mtu mwingine yote ile. Wafanye kama wakae katika Kristo. Wakae katika Kristo ndipo hilo tawi halitatakatwa. Lakini wakati wo wote si kama hiyo hoja inaeleweka wananchi wangu. Lazima kwa sababu so, imetoka kwenye Biblia kwa maandiko mengi. Eh, katika kitabu cha Zakaria, mlango ule wa Nango ule wa na tunaona kwamba muda wote Mungu alipokuwa amekasirika tunaitafuta Zakaria nango 8 usari wa 4 wa wakati tunapatafuta tuna tuemtuongeze tunaona kwamba muda wote tangia mwanzo tunaona Mungu alipokuwa anakasirishwa na matendo ya wanadamu watu wasio maneno wasio sikiliza neno lake wasioenda kanisani alikuwa haraka haraka anayemuona haraka haraka aliyokuwa nasumbua ni mwanadamu Je, iko tofauti leo hii hapa Haiko tofauti sasa naomba uh, Maneno haya ya Mungu, tumeyashona kwenye Biblia sehemu hii. Ya kutie wivu wewe mwanaume, wewe kijana wa kiume, ya kutie wivu au ya kutie adabu, au kama sio kutie wivu au adabu, wivu mzuri wa Bwana, wivu, wivu wa utumishi, eh? Anasema ingekuwa heli leo umesikia sauti yangu. Mungu anasema sikilizeni hiyo sauti. Eh, tunaona kwamba na sehemu nyingine oje ambayo tumepata. Um, tusome pale tutakuja pale. Zakaria hivi? Zakaria Bwana wa majeshi asema hivi. Wazee wanaume na, na wazee wanawake watakaa tena katika njia ya Yerusalemu. Kila mtu anamkongojo wake mkononi kwa kuwa ni mzee sana. Hii hii ni baraka sio baraka. Mungu anasema hawa watu wote watazieka sawa sawa. Waze wa hakika na wasiume maadamu watakuwa wako katika utii wa Mungu watu watashika mikongojo hakuna kusema kwamba toa urithi kabla mwanzo kwako una, unaelekea kondoko Mungu anasema kama watanisikiliza wote watazeeka watakuwa wazee watatembea na vifimbo watatembea na mikongojo na mikwaju lakini sicho anachokisema wakati Mungu amekasirishwa na anasema wa, wa, Wakizawa kizao watakuwa wajani okay naomba tusikae sana katika hoja Biblia imeeleza waziwazi na kwaana kazi yetu ni kuikubali hata toka mtu hapa aanze kuipinga unawezi kwaweze kupinga kwa maneno ya Mungu mengi kiasiki hata siku moja na hata kama ukiyapinga uhalisia utatokea eh? sasa je wanaume wa chama Mungu Ibrahimu wao uliokaa hapa Isaka wao uliokaa hapa eh Musa anayehubiri mimi nitachukua kama Musa sasa eh Musa alishiba miaka Daudi alishiba miaka Daudi ari... Mungu anasema watashiba miaka mabinti wa kike uh, wamama wa kike na wa kiume wote maadamu Adamu sisi tuloka hapa tutashiba miaka vile vile kama mwingine yote yule lakini tukenda kinyume Ya yale zao kwenye Biblia yatatokea Amin hoja ya tatu tuone ina tutaiona kuanzia mstari kuna aya ya 18 Biblia inasema hoja inasema baraka za Ishmaeli dhidi ya ya zile za isaka wone hizi baraka za hawa watu wawili wana wa Ibrahimu wa kwanza hawa huyu Shimeili na Isaka eh so tunakuanzia msalimu wa 11 mpaka nane twenda haraka kidogo kumina moja mpaka nane kitabu cha mwanzo 25 nasema ikawa baada ya kufa kwa Ibrahimu Mungu akambariki Isaka mwanawe na Isaka akakaa karibu na Betsheba anasema be, beri la Hai Loi eh hapo ukumkeke ndipo nani alipomkuta Rebeka eh msalimu wa 12 nasema Hivi ndivyo vizazi vya Ishmaeli. Tunaona tunasikia Mungu anabariki Isaka lakini andiko lina hama linaenda kwa nani? Kwa Ismaili Anasema hivi ndivyo vizazi vya Ismaili Ishmaeli mwana wa Ibrahimu ambaye haji, hajiri Misri mjakazi wa Sara alimzalia Ibrahimu na haya ndio majina ya wana wa Ishmaeli kwa majina yao na kwa vizazi vyao. Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli ni Nebayoth na Kedari na Abdil na Mibsam na Mishma na Duma na masa na Hadadi na Tema na Yeturi na Nafishi na, ke, na Kedema hao ndio wana wa Ismaili na hayo ni majina yao katika miji yao na katika vituo vyao na anatumia neno maseidi lakini kwenye King James Haya maneno analotumia anasema hayo ni majina yao na na miji yao majiji yao kwa anatumia neno cities walikuwa na majiji kila mtu alikuwa anapata jijiji lake e mji kwa jina la ukoo wa Ishmaeli eh sio miji kwa maana ya nyumba nayo lakini siku hizo mtasemwa mji wangu uko pale anaongelea jiji kama Dar es Salaam kwa jina walikuwa na, mi, na majiji majiji 12 cities eh na na watawala anatumia neno Msaidi hata mtukao tuna maseidi kwenye lugha ya Kiarabu tunakumbuka kwenye historia Said Said eh lakini alikuwa anamaanisha kwamba ni kama mabwana wa, wa, viongozi wakubwa watu wana uzao wa Ibrahimu anaendelea eh Msalimu kuna anasema na hii ndio miaka ya maisha ya Ishmaeli. Miaka 137 akakata roho akakusanyika kwa watu wake. Eh? Mstari wa wa 10 na, na nane tunaweza kuacha kwamba. Okay, na 10 na akakaa huko Havila mpaka shuli unayoelekea Misri kwa njia ya kwenda shuli akakaa katikati ya ndugu zake wote. Sasa tunaona kwamba baada ya Ibrahimu kuondoka, tunaona kimsingi mambo Yanamwendea vizuri Ishmaeli, ndio sio? Kama ungekuwa unachagua Huyu ana majiji mawili yanayoitwa kwa majina ya wanawe. Eh, ana majiji 12 na mawili uzao ambao ni mwema kuliko wa Ibrahimu kwa mbali. Lakini eh e, lakini labda tutaenda baadaye kidogo. Tunaona kwamba Ibrahimu amini Ishmaeli kimsingi ndiye anayefanikiwa. Tutaona baadaye kidogo tutakwenda kumangalia Turene kuangalia Isaka au tuende katika Isaka pia. Turene katika Isaka. Tusome kwanzia mstari ule wa saba Anasema hivi, kumina saba Anasema hivi. Eh, tuanze tisa anasema hivi. Na hivi ndivyo vizazi vya Isaka. Mwana Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka. Isaka akawa mwenye miaka Alipo alipomtwaa Rebeka binti Beth Bethueli mshami wapada Aram, ndugu warabani mshami, kuwa mke wake sura ya 21 Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake maana alikuwa tasa unaona Isaka mambo yake anamwendea vibaya anakuwa tasa yeye yuko tu anapambana na kuomba huyu hakauki kanisani sasa unaweza wasema kwa macho ya dunia huyu ana, ameshapata ana, anaonekana sio mtoto wa ahadi Ishmaeli sio mtoto wa ahadi sio mtoto wa ahadi na Mungu hampi hata kipaumbele lakini Mambo yake memnyokea ana ana, ana, ana ana watoto na miji ana, ana utajiri mkubwa. Eh? Isaka anamwambia wewe ni mtu mji wa mtoto wa hadhi na ndio sababu baba alitolewa kule akaja sasa umeifika hapa eh hu umekuwa tasa sasa. Anakuwa tasa. Saka, ni ndo mtu wa Mungu Katika hao wili nani alikuwa mama? Mtu wa, wa, wa, wa, wa makusudi ya Mungu. Saka, lakini ndiye anaye barikiwa. Kama ingekuwa kwa macho ya dunia kwa kuchagua tungemchagua kuwa kama nani kwa jinsi ya dunia kwa jinsi ya mwili. Tumemchagua Ishmaeli Ndiyo sio? Ndiyo, kimsingi. Ana, anasema yeye huyu uko katika kuomba. Wewe kama ni Mkristo kama mimi, kama Isaka, wewe ujume ikiwa kwa ajili ya kuomba. Kuna mazingira yatafanyika ulazimike kwamba ujikute kwamba wewe kazi yako kubwa ni utakuwa ni kuumba Mungu. Ya mkingi mambo yatakuwa hagendei vizuri pamoja na kuitwa na Mungu, pamoja na kwamba wewe Unaurisim kubwa sana na Mungu anakutambua zaidi kuliko huyu mwingine ambaye hana hivyo vitu. Amina. Tunaviona ni wapi? Eh? Anaendelea, unanasema sasa mbona kama haliti moyo? Kwa Mungu ukichunguza vizu. sio ukichunguza iko wazi linatia moyo. Eh, linatia moyo. nyingine. Eh. Eh, eh, eh niulize kama mfano, kati ya mazao na magugu yapi yanaoza sana? Magugu. Eh. Mm. Kati hawa wawili nani magugu kwa kwa, kwa kwa jinsi ya Mungu? Hey ma, ma, magugu tegemea kwamba magugu muda wote ana sasa. Na sio kwa watu tu hata katika mali tu na vitu. Mtu wa duniani uwezekano wa kuanza biashara akafanya michezo michezo yake yote ile akafanikiwa, wewe ukataka kwenda kwa utaratibu wa Mungu, ukaepuka rushwa, ukaepuka nini? Unajikuta na no struggle hata ukashindwa kupata makazi hapo. Unakuwa kama Isaka. Eh? Tuendelee. Lazima utoe kama aliyebarikiwa sasa ni, ni Ishmaeli kama, tuta, kama tutafumba macho ya kiroho tukatufungua macho ya mwilini tunaona aliyebarikiwa ni Isaka yani ni Ishmaeli na ndivyo wa piso waleo wale wana, wanaoenda kwa Mungu wao wanaenda kuwa Ishmaeli hawataka kuwa Isaka Eh nicho anachotaka kuhubiriwa ukihubiria habari za Isaka hawataka tunataka tunataka, tunataka tupe utajiri wa wa Ishmaeli Nicho anachohubiriwa Eh Anaendelea msali ule wa wa 20 ndio tukao Isaka akawa mwenye miaka arobaini alipomtoa e, Rebeka binti Bethuel mshami wa padani ya ndugu wa Rabani mshami kuwa mke wake. Sasa moja Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mkewe maana alikuwa tasa naye Bwana akamwitikia na Rebeka mkewe akachukua mimba. Hawa ni watoto wa wa, wa kungangana hawa hawaji bila Israeli mpaka uombe Leo hii maisha ya Kristo yanaweza kaonekana ni magumu kuba tu kachakula kakula kachula unalazimika kutuna Mungu sana ushangae akikukuta utaona pita katika njia ya Isaka na pita katika njia ya Biblia eh lakini Mungu ana makusudi makubwa zaidi ya haya tunaona kwa macho ya kawaida mstari wa 22 wa eh, eh, eh mstari wa 22 unasema watoto wakashindana tumboni make sasa ule uzao mungu Mungu amemmsikia Isaka anayeomba anayeomba ni Isaka anamwambia mkewe na mimi mke. na mkewe alikuwa anaomba E, lakini maombi makubwa ni Isaka eh tumboni mwake naye akasema ikiwa ni hivi kuishi kwa afa nini mke anaona tumboni watoto wanapambana sana akaenda kumuliza bwana bwana akamwambia mataifa mawili ama tumboni mwako ili tutaangalia eh huko baadaye tufika lakini hem tu mstari ule wa wa turuke kidogo tu mstari wa 26 Hii mstari tuirudi tuirudia baadaye kidogo hii mataifa mawili mstari wa sita baada ya ndugu yake akatoka baada ya ya Isaac ya mini, ya, ya Esau anamsema Yakobo ndo alizaliwa baada ya hapataiona akatoka na mkono wake unam, unamshika Esau kisijino akaitwa jina lake Yakobo mstari unaendelea anasema Isaka alikuwa mwenye miaka sitini mkewa alipowazaa tumeona eh tumeona Isaka wakati anamtoa mke Alikuwa na miaka mingapi? Arobaini Anapopata anaomba sasa wanakuwa matasa. Anaomba Mungu Hatuone anaacha. Eh, anaomba watoto wanapatikana na miaka mingapi? 60. Miaka 60. Ni umri mzuri wa wa baraka wa kubarikiwa kupata uzao? Hapana shazeweka huko. Lakini ni mtu wa Mungu huyu. Sasa uliyemwomba Mungu tena mtu mikia. Na uwezo wa kupata Mungu kinyume na hapo wanadamu anajitafutia Mungu wao ambaye Mungu wa dunia anaweza kuapa vitu vya haraka haraka hapana tuwe tayari wakati mimi kupitia njia ya Isaka eh kwa hiyo Isaka anaomba kwa muda wa miaka mingapi 20. 20 nani yuko tayari mimi na wewe mimi mwenyewe siono ujasiri kuendelea kuomba kwa muda miaka 20 jambo alitokea lakini baadaye lilitokea baada ya miaka ishirini mkwristo gani ambaye yuko tayari sio wengi ndio sio 20. sio wengi leo hii mtu anaweza akapata tatizo yeye ndiye tatizo la changamoto la ya chakula, ya kazi, hata ya mke kama hivyo. Eh, ya uzao, ya lolote ile. Mi mwaka mmoja tu ni mrefu. Baada ya hapo anatafuta mtamu. Anajitafutia namna nyingine. Hataenda kwa waganga wa kienyeji. Wakristo wengi na kuhakikisha hataomba mwaka wa kwanza wat, watatu atafata ushauri tena kwa waganga kienyeji. Lakini tunao huyu anaomba ata akiona wakati kienyeji labda hajazoea au hana nini ata manake au ni wachawi au ni wapunga pepo au ni mashetani, anaenda kwa shetani kuta, mungu amtosho akiona labda huko ni kugumu anaenda hospitalini eh sawa hospitalini hospitalini nako kuna vitu vingi ambavyo sio kawaida eh atatumia mbinu, em em twende twende twende katika eh twende katika kitabu cha tusome mwanzo eh mstari ule wa tuene tuene mlango wa wa 30 mwanzo hii tusome 30 mwanzo 30 na nitarudi nyuma kwenye baadhi ya mistari kwende kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa 30. Biblia nasema eh mwanzo wa 30 pale. Anasema ni natafuta mstari unaosema eh mstari wa 22 mwanzo wa 30 22 binafasi hivi Mungu akamkumbuka Raheli Raheli naye hawa kina Yakobo hapo hawa waliokoa aliyezaliwa hapa Raheli uzawake nao unapata shida e, e, Mstari wa mstari shia Mungu akamkumbuka Raheli Mungu akamsikia akamfungua tumbo eh akamfungua tumbo mstari wa thelathini mlango wa Tuangalia sehemu nyingine kuna baadae hata na Leah Leah kuna nitaangalia nitakukuta mstari mbele kwenye milango hii Leah naye kuna wakati alisimama akawa hana uzao Mungu baadaye akamsikiliza akamfungua tumbo muda wote uzao kufunga na kufungua tumbo ni kazi ya Mungu. Sio kazi ya daktari. E, sio kazi ya daktari kimsingi. Okay unaweza kusema sasa daktari ana har ruhusi kutibu ana Yesu alisema mwenye afya hamhitaji daktari. Kuzaa na kuzaa, sio habari za afya, ni baraka za Mungu. Eh tunaona kwamba anayemfunga tumbo la heroine sio mtu mwingine ni Mungu. Kazi ya kufunga na kufunga tumbo ni ya Mungu. Sasa Watu kama Isaka kwa mfano aliona alipokuwa ameona wamefungwa tumbo, alikuwa na uwezo wa kutafuta nyanya nyingine. Pungufu unawaacha wengi mitaia, angeza kujitafutia. Au angeza kufanya kama babake Ibrahimu, akaenda akijitafutia mtoto wa pembeni. Leo hivi watu anafanya anamwambia mke wangu ameishindikana wa afanye nini, naenda kujitafutia mwingine. Au mwanamke naye, analeta mimba nyinge. Hawana uwezo wa kumtumainia Mungu. Je, unafii Mungu anapendezwa? Je haya mambo yanatokea mara chache kwenye kwenye jamii za Wakristo mara nyingi sana Mungu hayaeiki haya mambo kwa bahati mbaya anayaweka kama somo kama fundisho by the way niseme ni huko nyuma na nitarudia muda wote kuna watu wengi sana Ibrahimu hayali alikosa uzao eh tunamwona Isaka naye tunaona Laheli tunaona Hana mama yake Samuel tunaona mm, e, Yohana mzaziye alizaliwa katika Elizabeth na, na babae Zakaria, muda wote walikuwa kuna tatizo la uzao. Hata Samson alizaliwa katika hali ya ukosa uzao. Wao wote watu walio, najua hakuna kitu kinachoumuza. Ya mkini watu kwa hapa kila mtu kwa wale ambao ni watu wazima, wamepata uzao kwa kiasi fulani. Lakini kwa mtu ambaye, ya mkini ana uzao umekuwa tatizo, watu wengine wanajinyonga. Watu wengine wanaishi maisha ya jones kinyume chake pia duniani sasa. Eh, hembe katika kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 127. Eh, tunaongesha hizo hoja zao uzao na tunaenda katika hoja nyingine, lakini tuende katika Zaburi ya 127. Biblia nasema Zaburi ya 127 Zaburi ya 127 mstari ule wa wa 3. Biblia inasema hivyo. Zaburi ya 127 mstari wa 3. Anasema hivi. Anasema hivi. Tazama wana maneno watoto uzao ndiyo urithi wa Bwana. Woh urithi unatoka kwa nani? Kwa Bwana. Ukiangalia kuna vitu sehemu nyingine binafsi unasema anasema mali na utajiri unaweza kupewa na dunia, unaweza kupewa na baba, unaweza kupewa na mtu lakini vitu vinavyohusu uzao vikaanzia na mme na mke mme mwema mke mwema na uzao huwa ni vitu alivyojiwekea Mungu kwenye nguvu zake na, na mipango yake. Hey, ni vitu vya kimungu. Ukiangalia pia ni vitu vina, vina uhai ndani yake. Gari inaweza katengenezwa na manadamu akakupa kwa sababu amelitengeneza lakini mtoto ametengenezwa na Mungu, Mungu ndiye atakayekupa. Leo hii watu wanaenda kutafuta watoto, anafanikizwa kwa milija, sijui anafanya nini? Hiyo ni vitu vinavyo kwa macho ya binadamu inaona ni teknolojia lakini ni vitu kibiblia visivyo mpendeza Mungu. Ni vitu vinamudhi Mungu. Vitu vina Mungu anasema mstari wa Zaburi 27 mstari wa 3 wa, nasema tazama wana Ndiyo ulizi wa Bwana uzao wa tumbo ni thawabu. Hii thawabu umepewa tunaona neno thawabu sehemu nyingine linaenda sambamba na neno uokovu. Eh thawabu mungu, wa Mungu ni uzima wa milele. Ni maneno ni vitu vinatoka kwa Mungu. Lakini leo hii anaweza katokea binti Akaenda akapiga eh wa sheraki akiwa chuoni akiwa nini? Aa Anafunga uzao anafunga tumba, anafanya nini? Anachezea mwili wake vya kutosha. Alafu akifikisha miaka 30 na kidogo, anaanza sasa kwenda tena kulazimisha. So, sasa alikuwa alikuwa ni kama Mungu alikuwa anamwangalia alachokifuta. Sio wao okay. so, ke, sio unataka kufunga uzazi, yeye anakusaidia anaofunga. Leo huko na watu wengi hawapate uzao kwa sababu waliufunga wenyewe. Mungu anawasaidia sio. Sio yuko nafunga, yeye eh, ngoje kusaidia kubamisza kabisa. Anabamiza Halafu, ukifika wakati sasa kwa mipango yako unataka kwenda kuutafuta kwa njia za mikato na kwa njia ku... wakati mwingine kuna vitu vinatoa teknolojia zinatoa IVF yanachukuliwa mayai ya kiutaalamu si yanatobolewa na nini yanachukuliwa yanachanganywa na mbegu za wanaume kwenye maabara afu kwa mama mtoto yani unaanza kufanyia kama majaribio uhai wa mtu kwa mazingira ambayo hata kama ungekuwa hujaji nyima we mwenyewe kwa mipango yako ya kutaka kuenjoye maisha yako ya anaanza kujenjoye kuyafurahia hata kama inge hata kama ingekuwa ni kwa ajili ya mapenzi ya Mungu kama alifanya kama Isaka bado una jukumu la kwanza kuchezea uhai ambao Mungu hajaweka mikononi mwa wanadamu tunaelewa ki kweli ndivo hili njia zuri nini tufanye kama Isaka eh tufanye kama Isaka Isaka alicho kifanya wenge, likuana, kwa Mungu ndo wacha wengi alikuwa angenza kwenda kwa Karmanzira pale akiniacho fanya niliomba Mungu na Mungu hakuche hakulisikiliza. Na kuomba wewe unanifuati nini? Tuwezekana tatizo tazizo likawa sio uzao hapa. Likawa ni jambo jingine. Tu, tusikate tamaa. Tunapoomba Mungu, lazima tuna ujasiri. Usoma katika kitabu cha Yohana wa 1 na habari za kuomba na kujibiwa. Kicho kwanza tusimpangie Mungu nini atatujibu spiriti usikasirike au kuona kama Mungu ametusahau. Unaweza kulalamika, ukalia, ukafanya nini? Lakini ndani ya moyo wako ujue kwamba Mungu ana muda wake ulio bora kuliko wa kwangu na wa kwako. Inawezekana mtoto ukataka aje kumbe baadaye kutakuja kupita wimbi la surua, labda angeondoka. Mungu anasema kwenye nisubiri ili wimbi lipite afu atakapozaliwa atakuwa salama. Akakuchelewesha mwaka mwingine. Tuwe na tabia ya kumsubiria Mungu kama alivyofanya Isaka. Sasa tumeingia habari ya uzalwa lakini turudi nyuma kidogo tusome katika Turudi hapa kidogo tusome eh mlango ule wa twende kwenye Ebrania mlango wa 11. Eh tuko tunaangalia mambo ya Isaka na mambo ya ya ya Ishmaeli. Tunaangalia mambo ya mtu wa Mungu na mtu wa dunia. Eh tunaona mtu wa dunia mambo yake yanaendea vizuri Kiyomo ni ninaouza. Eh lakini pia ndio unaenda. Tuna twende katika mlango wa 11 wa wa Ebrania. Ile sura 3 9 anani. Sura ya 9 anasema hivyo. E, Biblia moja tisa nasema. hivyo. Eh, Biblia 11 9. Biblia inafafanua sana hizi habari za Kinisaka, mlango wa 11. Yule anasema sura ya tisa anasema, kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi kama katika nchi sio yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo warithi pamoja naye wa ahadi. ile ile. Tuliona kwamba alikuwa namwengine mbari za Ibrahimu lakini haya mambo yanampata mwanae Isaka na na, na, na mjukuu wake Yakobo. Hawa watu hawana hata miji. Walikaa kwenye ile nchi kama kama nani? Kama wageni. Sawa? <clears throat> na niche hadi. Lakini tumeona Ishmaeli alikuwa anakaa kama mgeni? Alikuwa na majiji kumi na mawili. Eh, sasa kiufanisi huyu ni mtu anayetafuta baraka hamtafuti mungu. Eh, ndiva ndiva Kristo alikuwa sasa hivi. Hawa mtafuti Isaka na mtafuta Ibrahim. I mean Lakini tusiwe hivyo. Tusiwe hivyo. Mapo Maku, makusudi ya Mungu ni makubwa eh kwa kwa Isaka kuliko Ishmaeli. Japo kwa macho wa wanadamu inaonekana Ishmaeli ndiye amefanikiwa, ana majiji, ana miji yake, sio mgeni. Lakini tunaona kwamba hawa ni wageni katika nchi yao. Eh. Au katika ili nchi ya Ahadi. Leo hii unaweza ukawa mgeni, mali zote ni mali ya Mungu. Baraka zote ni za mungu. ukajikuta unakuwa mgeni katika baraka za Mungu. Bado ni kristo ni mwana wa Mungu lakini unakuwa mgeni. Tunaona kama Isaka alikuwa mgeni katika nchi ya Mungu hiyo hiyo. Anaye ni lakini anayehimiliki alikuwa ni Ishmaeli. Lakini leo hii uzao wa Ishmaeli umepotea. Mungu hautambui. Uzao unaotambikana ule kuja kumzaa Kristo kwa mpango mrefu baadaye unakuwa ni kwa nani? wa Isaka mipango ya Mungu sio ya leo na kesho mipango ya Mungu ni ya muda mrefu e, na ina utoshelevu mkubwa kuliko ule ambao e, e, wanadamu wataona hebu tuelekea katika kitabu cha Malaki huwa maana kitabu wa tukisomi. Wa kitabu tukisomi watu tutataka kusoma wa Malaki wanaenda kutafuta tu sadaka pale mlango wa tatu <laughs> Ingine malaiki inafundisha vitu vizito vingi. Em soma malaiki mlango wa nne ni tofauti kabisa. Mstareaenda kule kwa kwa watoza sadaka wale au watoza wa fedha za wakristo wao. Em twende katika maraki mlango ule wa nne mstari ule wa wa 14. Bila nasema hivi. Mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida. Na tumepata faida gani? Kwa kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za bwana wa majeshi. Ndio hivi Mkumristo anavyoona. Kama vile Mungu anawashutumu hawa ni watu wa Mungu. Wanasema sasa, okay, tumeitwa, tumeokolewa, tumefanya nini? Mbona maisha yetu hayako vizuri kuliko wa watu ingi. Fayda e? hawa watu? Tumepata faida gani? Eh? Mungu anawashangaa hawa watu. Anapowashangaa watu hawa, ndio mwanao sisi wa Kristo tunapoanza kutamani eh We... Maisha watu wengine ambao sio waacha Mungu. Msalati wa nane anasema hivi. Msalati nane. sura hiyo hiyo anasema hivi, ndipo mtakaporudi nanyi mtapambanua, kupambanua ni, kuta, ni, ni kufahamu. kujua mtapambanua kati ya wenye haki na waovu na kati ya wenye yeye amtumikiaaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Kulikuwa na maelezo mengi nenda kashomea baadaye, lakini mungu anasema kwamba wewe unaweza kuona kwa macho tu kafikiri kwamba kuna faida gani sasa mtu kumtumikia. Anasema kuna wakati utakua katika afya, katika uzee wao, katika baraka zao, katika maisha vizazi vyao, katika mashao ya baadaye, katika utakuja kujua kwamba ah kumbe wa Mungu wa Mungu ndio walikuwa na faida. Utapambanua kwa macho ya haragara zako utakuwa huoni, utakuwa unauliza kuna faida gani kwa Mungu. Ni katika Zaburi ya 73. Eh, tani katika Zaburi sab, ya sabina tatu. Zaburi ya sabina tatu ni zaburi maarufu sana. Mtu ambaye atakua anajisikia mambo yake hayaenda vizuri ni na mimi nikiwa mmoja wao kwenye baadhi ya mambo nenda kaisoma ile saburi ya tatu inatia moyo sana anasema kuanzia mstari wa kwanza anasema anasema tuanze mstari wa pili tukende haraka sababu na 3 mimi anasema nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka hatua zangu zilikuwa karibu na kutereza maana naliwaonea wivu wenye kujivuna nilipoyiona hali ya amani ya wasio haki wasio haki wana amani wasio haki wana raha wanalewa anaweza akatembea aka na kila Binti binfadhala vitumia ile akawa kalala na kila mwanaume anapita mbele yake na watu wakamhonga wakamhonga na simu wakamuhonga na magari wakamhonga na chochote kile sasa usipokaa vizuri wewe ni mbtu wa Kristo ukawa kijana wa Kristo usipokaa vizuri unaweza ukawaonea wiv eh sio kama meskia maneno anayosema kwenye zaburi ya 73 anasema miguu yangu ilikuwa anasema miguu ilikuwa inapotea mstari wa 4 Anasema maana hawana maumivu katika kufa kwao na mwili wao una nguvu katika taabu ya watu hawamo wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu. Unajua ukakuta wewe unamcha Mungu lakini ndoa yako inakufa kila siku. Unajua unaona una mcha Mungu afya yako inaendelea kudolola Eh, lakini sio kusema kwamba Mungu amelala mesa. Hapana, Mungu anasubiri akuonyeshe nguvu zake. Wazo wakati mwingine Mungu akija kutusaidia kabla hatu hatujadondoka pia anguka. Tenzu tukasahau kama lakini kuna mpango mkubwa wa Mungu sana anasema wewe utakuwa pamoja katika uzima wa milele. Hakuna kitu kizuri kama kukaa katika cha enzi pamoja na Kristo. Lakini hiyo ni ma maisha baadaye. Bado mengine ni katika ulimwengu wa sasa. Petro ameeleza sasa anasema sasa tumekutumikia tumeacha vile tumehangaika tunatembea kwa miguu tutavuna nini? Yesa Petro akasema kuna mtu denyeni aliacha vyake vyote. Akanifuata mimi ambaye anasema mtalipo maramia katika ulimwengu wa sasa hata, na hata nakuufi uzima wa milele mara nini hata katika Mungu wa sasa Mungu anaweza kukulipa amani kakulipa, kutegime, ya moyo anaweza kukulipa wakati ambao ukutegemea ukasema kwamba labda ameondoka maisha yangu me... Mungu akakuletea. yetu anaweza akakulipa katika uzao wako Kama ulikuwa masikini hujana nini mako kupanda gari hujawafanya nini katika ujana wako ukaja kupanda gari katika uza, uzao wa tumbo lako Amina Amin. Mungu ndiye anasema hivyo na Mungu akisema usifikiri kwamba hatatimiza Mungu anatimiza kila kitu kwa nukta Eh lakini tusiwa tusiwahusudi leo hii watu wanawasudu na kuwatamani wakosefu Wa waovu wa, wa eh mtu malizie Zaburi ya 73 twende kwenye hoja za mshomo na hisi simdio shaisha tatu mstari ule wa 17 na 18 anasema hivi 17 73 17 18 anasema hivi hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu Nika utafakari mwisho wa hao watu waliokuwa nawaonea wivu waliokuwa na watamani E, anataka kuwa kama wao. Hakika wewe huwaweka penye utelezi Huwaangusha mpaka palipo haribika. Anasema hatimaye watu mewekwa, eh, wamewekwa wamewekwa hakiba hatima zao ni mbaya. Eh. Hivi kati ya mwanzo mzuri na mwisho mzuri kipi kizuri? Mwisho Bana mwisho mzuri. Anasema hao watamali wanaondoka vibaya. Unao wanaingia katika jehanamu ya moto. Vile vile siku zao za ujana sehemu nyingine Daudi eh, kwenye za kwenye ayubu 12 na ayubu moja anasema siku zao mwishoni zinakatwa kama kipande anaonaa kwenye shimo moja kwa moja eh ukafraia ukafurahia uka, uka e, baraka za dunia uko umepingana na Mungu ukakimbia uka kwa muda mrefu kuna wakati utafika na sio mrefu nyakati zinakuja huyo mtu atapotea kulingana na neno na Mungu tuna mambo mengi twende kwenye hoja inayofuata ni hoja za kufunga funza e, Tumeona pia hoja nne nimeunganisha na hii Isaka naomba kwa muda wa miaka 20. Somo la kuomba si ushalisema jamani. E, mungu anataka tuombe kwa muda mrefu e, bila kuchoka. Anasema imewapasa anasema katika ruka mlangu wa 18 anasema imewapasa kuomba bila kuchoka bila kukata tamaa. Hata ukiomba kwaona hajajibu wewe tena. Mimi nilifunza hizo habari. Eh muombe Mungu tena. E. na angalie kwamba ni vitu gani ninaoomba niji nina ninaomba sana mapenzi yake. Endelea kujifunza Eh, huwezo kaomba kwa muda wa miaka ishirini bila kubadilisha mbinu na kuiboresha ukaendelea utafikia sehemu utakata tamaa utaenda utajitafutia mbinu zako mwenyewe ambazo hazimpendezi Mungu tuelekea kwenye hoja ya eh, hoja ya tano nimeunganisha hoja mbili pamoja ina, ina, ina, inaanzia mstari wa mbili mpaka saba tuliona anasema mkubwa atamtumikia mdogo hii hoja naomba nisisitize sana lakini tunajua kwamba eh, Esau, uzao wa Esau. Esau alikuwa mkubwa. Lakini Mungu alisema ammkupa mdogo. Tunaona kwamba ukoo uliokuja kutamlikana na Mungu ndio ulija uliokuja kuungana na, na ukoo wa Kristo ulitokea kwa yule mdogo. Ndicho Mungu alikuwa anataka kusema. Na tutaona chanzo chake siyo kwamba Mungu alichagua. Leo hivi kuna watu wanangambia Mungu anachagua ni nani. Kuna kuna watu wanaitwa Calvinist. Calvinist ni imani za za za, za ni imani za za watu wanakuambia kwamba Mungu anachagua ni nani aende motoni ni nani aende mbinguni ni nani afanikiwe na ni asifanikiwe Kuchagua kuokoka Mungu amemwaga neema yake kwa watu wangu mzima anasema mwenye kiu mjisikio kiu tu njoo Maji yako tayari ambayo ni wokovu. Eh, vile Esau anamtumikia Yakobo au anakuwa wa chini kulipo alikuwa wa kwanza sio kwa sababu Mungu aliamua tu kumwona Esau mbaya eh ni kwa sababu eh, Esau alichagua upande mbaya. Ali al, kwa yani, aliukataa uzalewa wa kwanza, alikataa nafasi alikuwa amepewa akachagua kulitumikia tumbo lake. Amina. Okay. E, Ili nitakuja kuhubiri kuhusu kuchaguliwa na Mungu ni somo refu kwa kweli. Nimetumia muda mwingi sana. Em hoja ya sita na ndo ya mwisho, na e, mkinifungie hapa. Eh inasema hoja ya sita. Eh inasema Inaanzia katika msari wa 28 mpaka 34 unakoishia eh turudi tu, tu, tu, pale kwenye mwanzo mwanzo mwanzo wa 25 tufungue pale lakini wewe nisome inasema njaya siku moja eh ikampotezea Esau ikampoteza Esau kiroho milele njaya siku moja tu furaya siku moja eh ikampoteza endle tuanze msari ule wa wa 28 anasema hivi 28 anasema hivi basi saka Akampenda Esau kwa sababu alikula maundo yake na Rebeka akampenda Yakobo. By the way naomba niguse hii habari. Hao watu mmoja anmpenda mwenzake baba anmpenda Isaiah Esau na mama akampenda nani? Yakobo. Eh unaweza nikosa au sio kosa. Lakini mwingine inaweza kawa nikosa Niliguse Nikuguse hiyo haikuwa sehemu ya mahubiri ni, niliweka ni, ni lakini by the way kwa kweli kuna mambo mengi sana ya kuhubiri. Kwa hiyo nikiona hii nisipogusa nita Bwana niongeze dakika moja niiguse. Leo hii watu wanataka je mtu anakuta labda mzazi mmoja anampenda mtoto mmoja kuliko mwingine. Mzazi pimpendelea mtoto kuliko mwingine ni kosa kimsingi. Ila ni sahihi hasa watoto wa kubwa. hata watoto wanapokuwa wakubwa, hata ukiwa wadogo bado kwa mwenendo yao kukuta kuna mtoto kama ilivyokuwa Mungu kama Yakobo alivyokuwa anampenda anampendelea nani? Eh, e, Yusuf. E, ni sahihi. Ni na Mungu ndio aliyomw. Mungu anatupenda wote. Sisi ni watoto wa Mungu. Ila miendo yetu inatufarakanisha na Mungu. Kwayo, kwa hiyo usigeemea kwamba mtoto ambaye hamsikilizi baba yake, hamsikilizi mama yake, ana tabia hizi na hizi anaweza kapendo sana yule msikivu. Haiwezekani hata kama wote wametoka kwenye matumbo yale yale. Kwa hiyo unataka kukuta ila kuna wazazi mwingine wao tuko labda anampenda mtoto fulani kwa sababu ni jinsia jinsia fulani anasema mimi nampenda kwa sababu ni mvrana au ni mtana kuna wababa ana, huko huko usukumani nasikia anammpenda mtoto wake kwa sababu atamletea ngombe wengi sasa hiyo sio tabia yake ni maumbila bila hiyo pewa na Mungu ndio sio kwa hiyo ukipendelea mtoto kwa jinsi labda ni wakike, ni kiume au ni mtoto wako sijuu ali yani labda ni ni mweoke anapendeza mwingine labda havutii au mnafanana sana au kaona hizo ni makosa kumpendea mtoto kwa vigezo hivyo. lakini kumpendea mtoto kwa usikivu na na hasa kama wote umewafundisha sawa huyu akawa msikivu au huyu anafaulu sana darasani huyo afaulu wakati huyu asiye faulu humpendi lakini anabidi lakini hakuwa hana hicho kipaji labda ana kipaji sehemu nyingine hilo ni kosa kumpendelea mtoto kwa mige, kwa misingi hiyo lakini kwa usikivu na kujifunza neno wa Mungu una, na na nini ni sawa amina naomba na, tu tulibebe tu, tu, tu, tu hilo tulichukue tu, tu, tu hilo Eh tusikisiyo kuhukumi. Kuna mtu kuna watu nimeshawasikia na uhibia anakuambia ah natakuwa napende sawa mia kwa mia bana. Hata Mungu atupende binadamu wote sawa japo wote katu, katupa nafasi ya kupendwa sawa. Ila Ndiyo sababu Yesu alikuwa anampendelea sana ayo. Alikuwa anampenda sana Yohana. Kuliko nani? Kuliko hata kina Petro. Ni kwa sababu alikuwa na upendeleo. Ni kwa sababu ya usikivu wa Yohana. Kwa sababu Yohana alikuwa anatimiza alichoambiwa. Na ye yeye kwa wale wote walikuwa ni kama watoto kwake. Na ndivyo walivyokuwa sasa hoja ya mwisho eh nitaigusa japo mdo umeenda. Amsure tisa nasema Yakobo akapika chakula cha dengu. Hesau akaja kutoka nyikani na alikuwa amechoka sana hesau akamwambia Yakobo tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimwita jina lake Dongo. Kwanza anamuita kama ni jina la, la kejeli kwa sababu chakula kilikuwa chekundu na akaja hana, hana uwezo wa kujizuia. Uwezo wa kujizuia ni tabia kubwa sana ya Mkristo. Leo hii watu wengi wanashindwa maisha ya kushindana na maisha ya, ya uwashirati na, na na, na udhinifu kwa kushindwa kujizuia. Yaani kile kinachopita machonimake manake anakitamani anakitenda. E ulimtari kwa asingeweza kufa. Lakini waangalia mwisho anasema Yakoba akampa Hesabu mkate cha kula cha dengu akala akanywa kisha akaondoka akaenda Zaki. Huyu mtu hajali akaondoka Zaki. Eh huku nyuma anasema uza uza uzaliwa kwanza na gani? E biblia ukisoma katika kitabu cha wa wa e, cha Ibrania ule wa 10 na hembe pale tufungie na Ibrania 12. Ibrania inafanana sana ya mambo. 11 12. Ibrania 12 mstari ule wa tuangalie eh ukiona Biblia inarejelea kitu ujue ndilo ndilo lengo la fundisho hilo kubwa. Tuangalie Mungu alikuwa anaongelea nini hii hali ya ya ya ya, ya Esau kwa kosa kwa macho ya kibinadamu mkosa dogo lakini anamganimu maisha yake yote hata kiroho Biblia inaonyesha kwamba huyu mtu hata kuokoka hakuwezi kuokoka huyo. Yamkini aliangukia motone akahukumiwa. Eh? Kwa kosa moja mlango ule wa mbili. mstari ule wa e, wa sita. Bili inasema hivi. Hii na sita. Anasema hivi. Lakini E 12:16 anasema hivi Asiwepo mwasherati wala asiemcha Mungu kama esau aliyeuza urithi wake wa wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja Sasa kwenye Biblia ya kwenye agano jipya na ndio maana ndio tofauti agano jipya na agano la kale Inatoka kuwa ku, kula chakula cha ademu inakuwa maisha ya uasherati. Leo hii watu wanashindwa kujizuia. Yaani manake hili ili fundisho la Hesabu na la la la, la kuuza mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula, likija kwa Mkristo wa Agano Jipya kama mimi na we na watoto wetu ni maisha ya uasherati. Unaona mtu yuko ral anaenda ana anatafuta raha siku moja anapata ukimwi wa milele. Analeta kuna mikoa, kwa mfano neno mikoa kama Iringa, mkoa wa Kagera, mkoa wa Njombe, watu walifika sehemu fulani wakaleta maumivu kwa watoto wao na vizazi vyao milene na mabibi na nini kwa sababu tu ya tamaa ya siku moja Mungu anasema ni uasherati wa siku moja ni uzinifu wa siku moja Leo hii watu ameshindwa kabisa hana uwezo wa kujizuia kwa habari za uzinifu Lakini Mungu aliona anasema asiwepo mwasharati Kwa Mungu anatoka katika kula chakula cha dengu leo hii kwa, kwanza kwanza sikumbuke hata dengu anayitua, anayitua na fanana naye anarudisha katika ile dhambi lao subwa wa wanadamu anasema ni uasherati huyu mtu alifanya uasherati Eu hii akitokea mtu mpuzi mmoja sisi anaitwa mgogo sisi anaye akihubiri washerati anahubiri kwa kama vile anakufundisha mbinu za kuutenda Mungu anakufundisha kama mbinu za kwamba unaweza ukapoteza na ndivyo ilivyo unapoteza thamani yako mbele mbele za Mungu Eu hii dunia ime inakabwa na magonjwa ime, ime na kila uchafu na maisha magumu eh, na tabu nyingi kwa sababu sehemu kubwa ni maisha yao ya mwengu ya kushindwa kuwa wasafi. Tangua totoni wana anauza milia yao. Leo hiyo ukitafuta ukitafuta binti bikra, ana yeye eh, kusema kwamba binti anaolewa akiwa bikra. Ni kitu ambacho ni kama unaongelea kitu kichukpitwa na wakati. Yaani maana tunaishi kwa ma, kwa shetani moja kwa moja. Na hiyo ndoa binti alipokuwa akionekana sio bikra. Eh? Na akataka kwenda kuolewa kisingizako na mbuki. Angeweza kusema apige maua wa kwa Mungu Mungu ajabadika kusema kwamba a zamani nilikuwa naona binti lazima bikira Na sio binti bikira tu wa kike tu na wa kiume hasa mtu hawezi akamta Mungu aweze akamtafutia binti kijana binti wa, wa bikira wakati ye mwenyewe anajua ni mchezaji wa anachezea mabinti atamletea atamletea kiruka kama ye Amina Hicho Mungu anachasema Eh tukaendelea sana ili somo kwa sababu tutaendelea kutana wakati mwingine ndio ameshaenda klesh hapa. Shukuru Mungu baba ameuta kushukuru maana fadhili zako asante kwa, kwa neno hili Mungu. Omba kwa haya leo tufundisha baba yakafanyikaris bariki watu wako bariki watu wanaotufuatia kutoka mbali. Eh tunakushukuru sana mafunzo kwa ajili ya wema wako rafadhili zako. Nikati ya jina la Mungu baba maana Roho Mtakatifu tunaamini kupokea Amen.